I takon vetëm Allahut gjelle gjelalu hu Zotit të botra dhe kryusit të gjithsis A ti cilin a i ka dham jetën Dha i cilin a e mer jetën Madhështia e ti është e pa fund Dhe madhështin e ti nuk e din për vetë se aj Gjelle gjelalu hu Për shëndetjet dhe mëshira Allahu te bareke uve te ala Qofshim bi më të mirin dhe zëtriju në pengamerve Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Bi shok të ti besnikë bifaminati të, të ndarshme me bashkëshortet e tua pastra dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjejkën dhe e pasojnë rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë me lejen e Allahut xhalla wa ala. Në këtë ditë të bekuar at Allahu te bareke wa tala, ditë të veçuara të javës, dita e xumës. Të cilën dit Allahu Tevarekeu Teala e ka veçuar nga ditë të tjera që për besimtarët të jetë një lloj tubimi, një lloj bashkimi, një lloj grumbullimi për përkujtimin e nimeteve të Allahu Xhellahu Ala. Për shkak se njeriu për nga natyra e tij është një rri i cili harron, është krijesë e cila e ka harresa, e ka gafletin, e ka indiferenca dhe ka nevojë për përkujtim. Dhe ka nevoj që dikush t'ja rikujton Se Allahu Gjellegjelluhu ka obligime të kërkuar apre ti Andaj edhe Allahu Tebare Kjovë Teala namazët Dhe faljen e namazëve Allahu Tebare Kjovë Teala e ka shpërnda në pjesët e ditës Sepse ka mund Allahu Gjellegjelluhu t'a kërkoje një namaz Apo t'i kërkoje namazët me një, një një orë Mirë po jo Mirë po jo nga se në dobin e robit në përkujtimin e robit në përfitimin e robit njeriut është që ajt i jetë në përkujtim në vazhdimësi andaj kur zxohet nga gjumi i ka kërku namaz pas 6 orve apështat i ka kërku namaz pas 2-3 orve i ka kërku namaz pap në aksham i ka kërku namaz prap në, në jaci i ka kërku namaz që dhe me thonë se njeriun e ka lidh me zotin e ti në vazhdimësi kështu janë edhe ditët E javës, Allahu te bareke o te ala, e din me ilmin e ti, me diturin e ti, me hikmetin e ti, se njeri ju nëse lihet pa obligime, nëse lihet pa përkujtim, nëse lihet pa ligjerat, nëse lihet pa ders, pa tubim, aj harot, aj gjitët në qefët e veta, Në epshet e veta Në të kanëmët e veta Dhe harën Zotin e ti në gjellë gjellëlu Ashtu si që shtra dita e njerëzëve të cilët Nuk e njofin Allahun të barek jo, të Andaj e zgjedi ditën e gjumas E cila ditë kemi përmejnë Në ligeratët të veçanta Se gjuma do me thonë të bim El gjumua do me thonë të bim I të bënë besimtarët Në këtë dunja Për ta përkujtu Allahun gjellë gjellëlu Dhe i përkujtëm për tubimin madhështor ditën e gjikimit. Njërzit duhet të përkujtojnë në vazhdimësi se kjo bot mërë fund, kjo bot ka skej, kjo bot nuk është e përgjithmonëshme, bote e përgjithmonëshme është bote e përtejme e cila vjen pas kësaj bote. Andaj në këtë gjumat dhe në gjumat e besimtarëre duhet të përkujtojnë të Allahu gjellë wa ala, duhet të përkujtojnë një metet Allahu te vareke wa te al Se endi majmirit cili banë ditën e gjuma është namazi gjumas. Se endi majmirit pas taj është khudbja. Khudbja e cila është obligim dhe se pa ta nuk kryët gjumaja dhe nuk plëcojt gjumaja dhe tjetëri është ndalja e msimit të libri të Zotit. Nuk ka sendë matmir se sa njëriju mundal dhe me dëgjue nga fjallë të Zotit të ti. Njëriju kënaqet dhe gëzohet kur e dëgjon një fjalë të të dashurit të tij. Për njerëza të thjeshtë, për familjarët e tij. Ti. Njëri u kënaqet shpesh herë çish e kanë përmendin diatarrën, duke ndëgjuar edhe fëmijën e tij duke tregupralla dhe Kurxhajiç dhe sendet e kota. Mirë për shkak të dashurisë që ka e dëgjon. Për shkak të dashurisë që ka ndaj fëmijës, ja dëgjon, ja dëgjon edhe dëshirat e kota, ja dësh, ja dëgjon edhe ja respekton edhe qe i fëtë të tina edhe pësë shmi nuk ka ndë një farë dëshire thjeshtë dëshirat të ti silën rëth lodrave dhe lojave mirë po dashuria e banaj dhe që ta dëgjoje kështu është edhe me prindi dhe me familiarët e kështu me radhë prej shokve dhe mishve dëshamitës edhe dë njëri ju i ka në jetën e tina nuk ka mundësi me jetu pa ta, nuk ka mundësi pa i dëgju fjallët të e të tëre anda njërë gjithdojnë, jam për malu për ta Jam për malu për të taku me filanin, jam për malu për kështu dhe kështu për e njerëzve të cilat e mërmali për të taku dhe me nejtë me ku vendu e me ata. E Zoti Botrave, e Allahu Gjelle Gjelluhu për besimtart e vërtet, për muslimant të sinqert, për muslimant serios, për muslimant të disciplinum, për muslimant të cilat zemra e tyre është e gjallë, për musliman të cilët vërtet e dojnë zotin e tëre gjellën e gjellëluhu ka zbrit fjal me të cilat u afreskon malin e tëre njëri ju duhet këtë mal për zotin e vetë njëri ju duhet këtë mal për Allahun e vetë njëri ju duhet me undal me zotin e tina te bareke vë te ale sepse aje ka kryuë aje ka don të mirat aje nëj ka falë të gjitha sendet dhe vetëm atina mi shikir, në se, shikir, do të më bësh i çirr. Shukur. Natnse, sheqir do më dhën shukër. Falënderim o Zot, faleminderit dhe të shprehim mirënjohje që na i ki dhën të të mira. Dhe nuk e falenderojmë na kërkan tjetër për të mira që na i ki dhën ti. Andaj ti vetëm i vim sejdë dhe vetëm Allah ungel lwala e adurojna. Andaj këto janë kuptimet e përmbledhjes dhe tubimit në ditën e xumë, ta përkujtojna fjalën e Zotit. Davar kujtojna fjalën e Allahut te bareke وتعالى neve yemi ndal para de jumave tek surja An-Najm te surja An-Najm dhe përmendem se surja Najm ka shumë kuptime siç kanë thënë dietarët se surrat te cilat kanë zbrit në Mekë janë me kuptim të mdoja janë barëtse të kuptimeve të larta njëriju kur i leghon surët të gjitha surët mirë po në veçanti kur i leghon surët e mekës që kanë zbrit në meke ata e barëti njërijun dhe e dërgojnë largë digon njëriju është mësu në traditën e vetë në mjedisin e vetë në rëthanat e vetëa që tjetoje për sendet të imta të, që tjetoje për sendet të vogla si që është ushqimi dhe pia dhe zhvillimi dhe plosimi qefeve të ndryshme të kësaj bote dhe këto janë sendet të ulta nga fjallë të Zotit Gjelle Gjelalu Allahu, ketë këta e ka përmle dhe ka than me të e u dunje kalil ketë kjo dunjaja juve ketë kjo bota juve me gjithë qefe që e ka, ka mrena Me të gjitha dëshirat e juve që i plotsoni aty, është për mua dhe realiteti është ashtu qalil, shumë pak. Shumë pak është, sepse me vdekje e njerëjit përfundon çdo send. Ënda njeriu çka ka nevojë? Ka nevojë më ngrit prej kësaj pakës. Ka nevojë më ngrit prej kësaj bote dhe më me mendu pak më lart. Dhe më me mendu pak më përtej kësaj bote, edhe ajo është bota tjetër. Ësallahu ulə wala, O Zoti i te bardhë që ulə taala. Andaj Allahu Gjellewala ka zbi këtë Kur'an, që njeri unë të ngrite në shkallët e larta. Andaj ka thënë Allahu Gjellewala, nërfa u dherajatim, men nëshë, në ingrisim, në dheregje, në shkallë, në gradat e larta, ata që ka dëshirojnë anëna. E kush është ata që ka dëshirojnë anëna? Katallaahu jualla wala ya teter yirfa'illaahu alladhina aamanu minkum wal ladhina ootu al ilma darajat allahu besimtar nga mesi i njerëzve i ngrit lart besimtar pse i ngrit lart sepse me besim në Allah me besim në botën tjetër me besim në Kur'an me besim në pejgamber me besim në pejgamberët që kanë qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me besim se njeri ju ka logari, me besim se njeri ju është përgjegjes për veprat e veta, me besim se njeri ju nuk gudzon me ba zullum, që gjëta trajtojnë asot zullumin, sepse zullumi ka morë për masa masive në botë. Kur i din të gjitha këto dhe i beson me bindje, kjo është ngritje. Kur ti beson se ki mu morë në logari, ti frenohësh, ti kujdesesh, kur ti e diset qdo fjale jotja, një ditë prej ditëve, kamë dal në llogari në xhikata absolute fjalët e tua kanë më marrë në llogari në shkronja precize edhe fjalën a edhe fjalën b edhe ofshamën ta kur thua oh çish e kacek allahu جل و لا تكل لهما اف ف dhe mos i thuaj prindër as of e of nuk është fjalë dietor kan thon of nuk është fjalë po shprehje paknatësie me zot Of! Mi pokjo of, ndikon në shpirtin e dikujt. Ndikon dhe i shkakton mbar. E Allahu ka thënë për kët ufin, u nd marr llogari. Po of, mos fllas më për fjalë. Mos fllas më për fjalë, se ato janë të problemme për ishjonjavë. Të gjitha njerëja një ditë prej ditëve në xhikatën e Allahut te bareke u teala, jo në xhikatat e kriminalëve dhe zullëmçarëve të kësaj bote. Jo, të cilat më parë e eh, amnestojnë zulumqarim jo në gjikata të Allahu qëllë e gjelaluhu ku ka thënë Allahu të bareke wa taala wa në da'u l'me wazine bil qëstë johme l'qiyama dhe dite në gjikimit kemi vendos peshore të medrejtsi kemi vendos dite në gjikimit peshore medrejtsi dhe atë ditë ka thënë së kanë njerëzit ndihmës dhe advokat kërkan përveç Allahu xhellahu ala. S'ka advokata. Atje nuk ka mundësi njeriu me pas advokat. As ndihmës. Përveç Allahu xhellahu ala. Si doje të shmoton, si doje dënon në varësi vë, pa i veprave të tua. E gjithë ky besim dhe jeta me këtë besim do të thonë ngritje. Nuk është i barabartë ai i cili kujdeset për fjalët e tij për dheprat e ti, për hapat e ti dhe njani cili jeton qështja ka në të qefi dhe njani cili jeton si pas dëshirave të veta dhe nuk ka zotas, nuk ka dikam qëngon nuk është i barabart la jes të unë ka thënë Allahu Gjelluala la jes të ujë ashabun nërju, ashabu lëgjenne ashabu lëgjenneti humul faizun ka thënë Allahu Gjelluala nuk janë të barabart banor të gjhenemit banor të gjarrit me banorët e gjennetit banorët e gjennetit janë lartë shumë lartë po ata lartë kanë qenë edhe në këtë dunja pa nëse me qeni lartë në këtë dunja, i ngritër në këtë dunja nuk ngritësht në botën tjetër andaj besimi andaj përgjëtsia, andaj logaria andaj besimi se kena më morën logari është ngritje andaj ka të në Allahu u gjelluara jërfa illahu ledhina amenu minkum Allahu dhe të ngritë besimtarët muslimanët për juve ollë, ollë që kanë ditur dijet, degërat. Veçanërisht, atyrat të cilët janë besimtarë muslimanë dhe kanë dije dhe kanë dituri, Allahu do t'i ngjitë edhe më lart se besimtarët, sepse esenca e besimit të muslimanëve është e bazuar në dijen e dijetarëve. Prandaj, dijetari musliman me muslimanin e thjesht është natyrshmë që nuk janë të barabartë, Ghasallahu ju jelle wala kështu i kanë dhënë këtë meselë. ناصره النجم قال ان الله جل وعلا تك ايتتلك ايتتلك من ميت الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya sadaqa allahul azim kta ayete kta ayete te mloja kan zbrit ne Mekke ne Mekan e bekuar te sen e ka bekuar allahute bareke وتعالى kta ayete kan zbrit ne kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ush ballafaçua me një grumbull të zullumëve dhe njerzit kanë fol për ahiretin çish u ka kujtuar. Njerzit kanë fol për botën tjetër çish i kanë perceptuar për certimet e veta, bot kuptimet e veta. Andaj ky Kur'an, ky Kur'an, këto ajete, ky libër i madh i Zotit xhallahu ala, dhe këto hadithe të me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çllimi kryesor i tij është që njeriu t'i drejtojnë emocionet, t'i drejtojnë mendimet, t'i drejtojnë dëshirat që ja drejtojnë rrugën anë e ka dhënë Allahu gjellohane e nëhe dhe asirati mustakime për të të vjehu kjo rruga i me drejt mdjek në këtë rrugë, cila rrugë kjo e Kur'anit nuk ka rrugë ma të vërtejtë se rrugë e Kur'anit provoj gjitha rrugët provoj nëse dënë, po kam e cku jeta se njerës të i kanë provu e filozofat të ndryshëm njerës të ndryshëm kanë provu lojnë lojë rrugë dhe kanë dhe lloj-lloj humnerash, dhe lloj-lloj devijimsh, dhe kanë ardhur me lloj-lloj çudirash dhe ja kanë sjell njerëz ve zullumin. E Allahu xhallahu ala ka than, nëse don me ta rrutun e ti kohën. Nëse don mos me hub kohën ti, se koha është e shtrejt, ka mundësinë se nuk i je. Andaj operacionet me nje, me jetën nuk janë të leta. Me bë prova me jetën nuk është e lehtë, sepse njeriu nuk i dihet se sa ka jetën. Njëri jëtë nuk i ditë se sa e ka jetën E Allahu përshka këse edin këta dhe haja ka kryu e Ka tha në të i tja ka më shkurtu rrugën Nuk ki nevojti mi provu këtë rrugë A janë të mira apo jo Ja une po të kaze se asni rrugë nuk është e mirë përveç rrugës të eme Vo enë edhe se rati Kjo rruga jeme e drejtë Edhe i kanë provu të gjith I kanë provu të gjitha E të gjitha kanë dëshmu e se islami është rruga Me e vërtet mirë, Po normal se rruga e drejt është normal e më konë eran. Sepse njëri ju ko zullum rëndati, ko epshëm rëndati, ko qejthe më rëndati, ko shumë dëshira mi plotësue, e këto dëshira dalin për balë rrugës e drejt dhe i venë ranë. E rruga e drejt është eranë, andë e ka thanë Allahu u gjellu ala, inë se lulqi alejke kaulen thëkile. Në surën Muzemmil, i ka thënë Allahu Gjelluala Pengameri sallallahu sallam dhe neve në thotë me këtë ajet, sepse a e ka kry misionin a lehi salatu vë selam, i ka thënë në surën Muzemmil, na o Muhammed a lehi salatu vë selam, jena të fjal, të zbrit një fjalë të ranë. Eran është. Eran është për zulumin, eran është për padrecijën, eran është për epshet, eran është për zulumqarët rruga e drejtë nuk kanë mundësime e përvalu e rrugën e drejtë sepse duhet më të rrheqë prej zulumit e Allah u gjellëvala thot mos i provo rrugë të dyshimta mos i provo rrugë të ndryshme mos i hullumë të rrugë të ndryshme sepse une i ditë të gjitha rrugët e di në dikush kërë është specialist në njohin e rrugëve a i thot mos hinë qek nëjna se del gabim e si duhet shë provoje e nëse do provoje Po ka mundësi u në nuk janë më këtu Kur dhvish më këthije për me ndru rrugën Provojë rrugë të gabuara Po të kushtonë se ka mundësi nuk këthej është mo E allohu u gjellë u ara Kështu buk falë Në e ka si e lë shembulin Mos i provo rrugë të huja Se ndoshta nuk ta mundësoj më këthije prapë Për me u këthije në rrugën e drejtë Ua në hedha serati Mustëtime, kjo rruga jeme drejtë Kjo është rruga ime Drejt. Andaj neve duhet mësme u hamend Në ndjekën e livrit Allahu gjelle gjelalu hu E thot Allahu gjelle wala As një njeri nuk e barë gjunahin e tjetërit Dhe se Allahu të barë e kjo vëtëala Njeri ju në shpërblen vetëm për veprën e vetë Nuk shpërblen e tjetërit për veprën e tjetërit As nuk midhë të logari njeri ju për gjunahin e tjetërit Pasatet Allahu gjelle wala Vë en në sajjëhu soufe jura kërejt veprat e njerëzëve kanë medal në pahë. Këtë veprat e njerëzëve në mënirë absolute. Na shumë vepra i mëshefmi, shumë të këqia i mëshefmi, shumë gjunahë i mëshefmi, shumë të këqia i mbulojme, mëshefmi në përë dhe në zotit, se të shumë të këqia kemi. E ditën e gjikimit është dita e shpalosjes. Dita e shpalosjes, dalin kretë në sheshë. Ti sotë mund është mja u mëshef njerëz 50 vjet, 100 vjet, çka problem? Të gjitha i mshef, ka mundsi, ka rrugë të mbylljesa dhe mbulimit të tëqçiveve. Mirpafaqja s'ka rrugë. Atia s'ka rrugë. Te Allahu xhallahu ala nuk ka rrugë të të mshef. Andaj Allahu na tregon, "Wa inna sa'yahu sawfa yura." Çdo njeri që na mia ka dhu çka ka punuar. Para kreshterëve. Para kreshterë është turp i madh at ditë. Është turp i madh at ditë. Patëshau i pabam së netë, pak putës jo me tesha kështu në mënirë seriozë dhe me fodullëk dhe me krenari jo, edhe kështu ti imeti njëfë gjunahat jo i zbathër dhe i zhveshën nga zdolloj petëku nga zdolloj petëku dhe Allah u gjellë le gjellë u ti tregon i krakit ebek kjo është livra jo të ledzoje nuk kemi bazullëm kur gjatë Abid, e zotë i jëtë nuk i banë zullum kërkujna. E zotë i jëtë nuk i banë zullum kërkujna. Andethe të, të Allahu i gjellëwala, le të din njeri ju se na këna më janëzirë në pahë dhejë për në tina. Thumma ju gjëzahul gjëzahel e uferë, e pas të aja jopna shpërblimin e mirituar në më nirët më të plotë. Nëse mirë, mirë, nëse keqë, keqë. Shpërblimin më të mirituarë, Kërkush nuk mundë të me të adhanë shëpërblimin e merituar, që është ta jepë Zotit Gjellu Ala, që është ta jepë Allahu Tëbareke, wa të ala, pasajtët Allahu Tëbareke, wa anna ila rabbika l-muntaha. Dhe dijeni o ju njërëz, se tek Zotit kena me përfundu të gjithë. Dhe të gjithë jo, përfundimin e keni tek Zotit juaj. Përfundimi është t Allahu Tëbareke, wa të ala. Dhe kja jetë përshëritet në Kur'anë sepse bartë një domethanje të madhe. Njëriju du të me ngulit në koko në tina, dhe du të me gjitë fel këtë domethanje në shpirtin e tina, në mendje në tina, në kreqenje në tina, këtë ajet. U enne ilarabbik elmunteher. Këta bane adres, adres të jetës, titull dhe motiv me të cilin jeton, dhe se të zoti jotë është përfundimi absolutë. Së përfundohet dikën djetër Nuk përfundohet dikën djetër Përfundohet vetëm të zoti gjelle gjelalu hu Të Allahu të barë kjo vë të ala E kjo është edhe freskuse Edhe frikësuse Edhe të freskon Edhe të fres... frikëson Të freskon Dhe të fladit Të fladit se edhin se zoti është i mëshirë shumë Dhe i but Dhe falës Dhe i drejt Dhe i urt dhe i dishëm, dhe nuk të banë zullum, këto i ko cilësi, Allahu Gjellohala, kjo të vladit. Mirë boshët dhe tjetra e cilat frikson, sa ati hi, nuk i hi kur gjo, ati nuk i mshefet kur gjo, allemul gujub, a i ditë të zitat të msheftat, qka shfaqet dhe qka qejet, ta e është një. Për ta nuk ko dritë dhe natë, për ta nuk ko terë dhe dritë, e gjitha është e barabartë të gjellë, gjellohalu hu. Kjo të tutë, ta ai nuk mungon në regjistër as një sen Allahu jelle walathat wa ahsaynahu fi imam mubin do të kimishënuë veprat e njerëzve në një imam në një libër në një regjistër preciz nuk nai kur xhan neve e kjo të frikson Se ti i ki arruve gjunahët e tua paradhet viteve, i ki arru fjallët e tua, me tham paradhet viteve, çka i ki tham filanit, nuk i mundësi me siel tekstin buk falisht, e Allah ta, ta siel tekstin buk falisht. Andaj kjo adres, vë en në ilarabik, dhe dijeni o ju njëra se të zoti juve, të zoti juve keni mukthije. Andaj zullum qarët sot nuk e din se të zoti kanë mukthije. Andaj zullum qarët sot përshkak se ju mungon kjo në djenjë, Kjo përgjëtësi, kjo logari Ata nuk edhin se të zoti kanë mukthije Dhe shtihën me zotin Shtihën me zotin Dhe më, këtë fjallë mos me mërri me bisht Se këtë fjallë e ka thonë fir'auni Ajo shtihë me zotin O shtihë me zotin, është luftu me zotin Aja edhin i fir'aunin Fir'aunin i cili o shtihë me musën Ajo nuk o shtihë me musën Ajo shtihë me zotin e musës Argument ka thonë Allah U te bareke u te ala E në rabbu ka thamë firavni, unë jam zoti juve ma i madhë, s'ka zotë përveçmeje, kështu thoi në zulumë qarët, kështu thoi në zulumë qarët, a i shikoni fotografit, a i shikoni zulumët, të cilat ndodhin në qitetin e halebit, atje, a i shikoni zulumët, a i shikoni se si në botën, e cilja pretendon pache dhe siguri, dhe ruajtjet të të drejtave, të njeri ju dhe të civilve, A e shikoni se si derrën me tonelata, orë, mbithmi? A e shikoni se njeri ju ti del kamba e foshnjës për me linë në këtë botë? A e shikoni se si i këpu të tala pa dalë mirë? Kjo, përshkak se njerëzit e kanë harue, o enë i la robbik, dhe se të gzoti juve është për fundimi, e përshkak se na e në botë të fatë, e por shkak se neve na mungoi ndjenja te njerzimit e por shkak se na e keme harruar perfundimin te Allahut te bareke u teala e por shkak se neve me vdekja os bjo rutin me pa xhenaze nuk na vjen diçka shume e madhe e e ku osh problemi problemi es se neve na kan hi dyshimat problemi es se neve na kan hi dyshimat problemi es se na zemër ka ndonjë grimc ndonjë vrim e cila osh problematike atje sepse njeriu Kjo i ka zënëmën e plot. Nuk ka mundsi, nuk ka mundsi më ndëtrahat për këtë zhullumit. Nuk ka mundsi mos më të tërçej trupi tina. Nuk ka mundsi vlet më vletra atë dhe më i bë ato skena të tmerrshme dhe i shohin në gjithë bota dhe heshtin. Dhe heshtin. Dhe kjo ne vetë dimë se jemi duar lidhur. Mirë, po mas shumë di atë ja çka duhet më bë do që u bazon në kët ayat wa anna ila rabbika al muntaha do të zoti juve keni mukthi të gjithë të gjithë pa pa përjashtim ata rdhuk me lut Zotin do të më lut Zotin me dënejë dhe me vaj dhe me lot dhe me shpirt dhe me zemër dhe me tërçenjen që Allahu xhalla xalalu masbarin edhe me anë zon zemër jo di asgjë tjetër vetëm i thon oh Zot zemra nuk e di ku e kam sepse shpesh harrohej zemrën shpesh atënde na mbet vetëm kjo zemra e medicinës Ama jo zemra tsinallahu jualla that lahum qulubun la yafqahuna biha ataikan edhe sura al araf ata ikan do zemra po morin vesh me ato zemra wa lahum aynun la yabsiruna biha ataikan edhe disa sy po nuk shohin me ato çka do vinë sini nëse i shaq vetëm çifotetua wa lahum adhan la yasmauna biha ataikan edhe vesh nuk dëgjojnë me ato Çka duhet veshitë nëse i dëgjon vetëm haramat, nëse i dëgjon vetëm çejfët e tua, nëse do dëgjon vetëm atë çka ti do më dëgjue? Jo. Vëshi i është bë, syri i është bë, zemra është vendosur në trupin tan për çka? Për ta dëgjuar të vërtetën, për ta dëgjuar Allahun xhallahu ala, për ta dëgjuar fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për ta dëgjuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta dëgjuar të vërtetën absolute. Eran shoft edhe palesa. Ajdi në sa është e ranë e vërteta. Allah në ka të regu në Kur'an sa është e ranë. Në ka shëmbulluje. Ka thamë. Inë aradnë lë emanët e alës sema wa ti. Na të vërtetën, amanetin, Kur'anin, jë ja kënë adhanë së pari herë, para së më jahodhanë juve. Ajdi kujnë jë kënë adhanë? Kujnë? Fëmive? Kujnë? Qijajve? Qijajve? Qijajve? Shtatë këtë qijaj? Qijajve? janë trana që njërëzit s'kanë mundësimi matë e ndë e kanë polemikë sa është i randë që i jëllit. Pas tajtë tokave, a e dinë sa është tokë e randë, a e dinë sa është tokë e randë, e provuëm para disa mujve kër u dridhë tre sekunda sa ishte e randë toka, do me thënë, kër ajo është e qetë, kër ka shumë e randë, dikush e majka ata, e dinë i kush e majka ata, gjellë gjellë e lë hu. Dhe ja kë dhe e bejnë e një hmilë në ha. Shikone, shikone sa është erantë? E ata refuzun me mojtë? E ata refuzun? O, Zotë, s'ka mundësit. Së mujmi me mojtë? Kjo është erantë? Qka tha? Vëhamelëhe l'insan e njëriju e bartit. Innëhu kënë dhalumën njëhule, sepse njëriju është zullumë qarë dhe ignorantë. Për prej padijës, i mërë për gjithësit në biveti, pasaj nuk i realizon ato. Prej z i merë përgjëtsin bë veti pas të nuk i realizon ato, kështu është njëriju. A njëdaj njerëzit do e mos e kanë mi u këthi e librit të të të tërë, librit të zotit të të tërë. Të të. Nuk ka rrug tjetër, mos manipulo me jetën tane. Mos e shtin në falë jetën tane. Mos e shtin në operacione, qka po delë me jetën tane. Allahu gjellegjelluhu me mëshiren e tina e ka zbitë këtë liborë. Ane ka thënë, enzëllëna i lejku mulkiteve, mubarak, ne e kena zvitë librën të ju, mubarak, i bekuar, dhe bekon ki libar. Etapin nga meri sallallahu aleyhu sallem, duke i të regu e këtërë njërzve të cilat ne dhe pja u shofë një skenat, dhe fodullëkun, dhe zullumin, dhe kryelartësien, dhe mëndjëmaltësien, ne dhe nuk kemi tjetër për t'i kërcnu ato. Në zonën e çartë të votës skenim me çka më kërceu. Sepse besimtarët kanë të dobët dhe në histori kanë qenë të dobët. Mirva ka një kërcëllim shumë më të madh. Ai është i libër. Ai është i libër. Dhe janë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ju djegin më shumë se tonatat bërthamore, më shumë se sa armët bërthamore ju djegin këta jete. Ju djegin këta jete. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aditën se nga njeri iman Bukhariu dhe iman Muslimi, ka tham, e dhulumu, dhulumatun jau me l'kijama, ka tham dhe nga Meri sallallahu aleyhi sallam, zulumi është ersira në ditën e gjikimit. Zulumi është ersir në ditën e gjikimit. E njerë njeri në tarë ditën e gjikimit. E va njeriur të verëbër ditën e gjikimit. Dhe ashtu të verëbër e futë në zjarë, Allahu të vareke, dhe kjo është kërsnim për zulumqarët dhe kërsnim për ata që ka nuk e shofin zulumin a i dhe një kush nuk e sheth zulumin vetëm një njeri zulumqarin djetarë të thojnë, nëvesh një njeri nuk e sheth do më dhe në vetëm një kategorie njerëzve nuk e shofin zulumqarin a i di kush është ai a i cili është zulumqarë gjithashtu sepse vetëm zulumqari jam në stën zulumqarin vetëm kriminele e amneston kriminelin së munët i drejti nuk amneston kriminelin i thot kriminelli nuk jemi të barabart ka thënë Allahu ujëlle u ala ete gjëalun e lë muslimin e ke lëmujrimin ma lëkum kejfe të hkumun thot adoni mi bo barabart muslimanët me kriminele barabart kështu njësoj ma lëkum qa puna juve qësh puna juve ma lëkum qa është puna juve A kini probleme me shikimin e drejcijës dhe zulumit Kejfe të hkumuun Qish gjikoni ashtu Allahu nuk i pranon këto gjikime Allahu nuk i pranon këto gjikime Dhe Allahu u gjellewala I ka kërcnu e nësurën shuara Dhe me këta përfundoj nëse teme e zulumit Zulumin Allahu u gjellewala në Kur'an e ka përmen në bitë ditëshin her Allahu zulumin e ka përmen në kur'an në bitë ditëshin her Dukë i kërcnu zulum qartë Dhe ka të regu e përfundimin Mirë për nësurën e shuara. Allahu thojnë dhjetarët në këtë ajat i ka kërsnu me kërsnimin mëtëmad duke mosja u të regu dhënimin dhe ka thënë Allahu ujëllë walak shtu wasë ja'lemu lëzhinë dhëlemu ejëmën qalëbin janë qalibun sadaqë Allahu l-azim të vërtejtënë ka thënë Allahu tabarikhe wa taala surën e shu'ara shi gënë është këjë dhëtë Allahu zulumë qarë në kërima të zulumë qarë në të cili atjeh e ka përdhos dhe e ka nënshmue dhe e ka zbrit në nivelin më të ullë që ka mënët me zbrit njëri ju. E ka zbrit njëri ju. Allahu, jala është për fundimin sa më shpejtë. Allahu e boftë me shiju vdekjen dhe mësë mjarë vdekja. Allahu i thotë kështu, ati dhe shëshruzve të ti dhe aleatve të ti, se ja'lemu ledhina dhalemu, kanë me mërë dhe është zullum qarët, e jemu në kalebin, jenë kalibon në qfarë përfundini ka në përfunduhet e djetarë kanë thonë pse kja jetë është i ranë sa Allah i ka thonë kini me mërë dhe shku kini me përfundu e ku kini me përfundu unë e veç e di, ju nuk e dini veç Allahu gjellë gjellalu hu me ilmin e tina dhe kudretin dhe takatin e ti absolut shka e ka vetëm aje di se kur kam e përfundu këtë zullum qarë neve nuk e dina nësa na e lutë mi Allahu në gjellu ala që këta jetë të godasin sa më shpejt këtë zulum qarë të lëmad dhe në alusim Allahun të barë që Allahu gjellu ala ata fëmite që dhe të ndrojnë jetë në atë gjendje të mjerume Allahu gjellu ala të i pranën si dëshmor të kajt elu sim allah untabaraka wa taala cha allahu jalal wa ala ta ukten pausen yerza elu sim allahu jalal wa ala cha allahu tabaraka wa taala ta ukten fuci muslimanova elu sim allahu jalal jalalu cha allahu tabaraka wa taala musliman kudo cha antadapt allahuti dihman yetima te musliman va allahuti mshiran tadapti te musliman va allahuti mshiran elu sim allahu jalal wa ala cha zbrat mshir netina elu sim allahu jalal wa ala cha allahu tabaraka wa taala ti spartallon me spartallimin eti na zulluntar le kriminalat elu sim allah جلا جل والله ان شاء الله تبارك ولا تبارك وتعالى يا تفونديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين